am baada baada yakum hamidi allah subhanahu wa ta'ala na kum salia mtume wetu muhammedin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yametangulia maneno mazuri kwa wazungumzaji waliyotangulia mbele allah wali na abariki katika ilmu yao na katika yale ambayo na mimi naweza kuweka mchango wangu katika jambo hili ambalo tuko na mnasaba nalo jambo la ndoa ni jambo la tuhusu sote Tuliopo hapa katika kikao hichi ndugu yetu ambaye ameingia katika jambo na sisi ambao tunatarajia kuingia na wale ambao ingia kabla yetu maneno ya ndoa ni maneno ambayo tunasikia sana na yanajirudia lakini kile anapojirudia na kuja katika sura ladha tofauti na ile iliyopita na hiyo ni kawaida ya maneno ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam mimi nitapenda kuahusia wanaume ambao ni wasimamizi wa wanawake lakini ni wasimamizi wa familia na kwa usimamizi wao mzuri tutawapata wanawake wazuri na kwa uangalizi wao wa umakini uta tupelekea tuweze kuyafurahia maisha ya dunia kwani sote tunafahamu kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza katika maneno yake akatuambia ad-dunya dunia ni starehe wa khairu mataa al Almaratu as na bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema akusema mwanamke tu tayendaa bi salah amemwekea mwanamke kaidi ya wema ili starehe hii ya maisha ya dunia ipatikane inahitaji mwanamke mwema na mwanamke mwema anaandaliwa Mwanamke mwema anasimamiwa. Mwanamke mwema analelewa. Na sisi ndio wasimamizi wa malezi. Kwa tunahitajika tuwe ni wanaume bora ambao tutayasimamia majukumu yetu vizuri. Na iwe sababu kwa wale ambao hawajua wapate wanawake bora. Na wale ambao umekushoa wanaongeza mke wa pili ama mke wa ama mke wa nne pia wapate wanawake waliokuwa bora ikiwa dunia ni starehe hakuna starehe nzuri kama mwanamke mwema kwa sababu kama utakuwa hauna mali yeye kwako itakuwa ni mali bora zaidi kama utakuwa huna nyumba kwake itakuwa ni nyumba nzuri zaidi Kwa utakuwa na kheri kubwa sana akipatikana mwanamke mwema jitihada ambazo zinafanywa na wazazi za kuwalea mabinti na kuwasomesha kitabu cha mula wao na sunna za mtume wao na wakajua njia za wema wao waliotangulia wewe unayikuja kuoa unawajibika kuendeleza mfumo ule kwenye familia yako. Ule wema na maandalizi mazuri yaliyofanywa na baba wa mkeo wewe unatakiwa uendelee. Kwa sababu yeye amefanya kwa upande wake na wewe ukapata mwanamke mzuri mwema na wewe fanya na wanyuma yako pia wapate wanawake wazuri walio sija kuwa kama ulivyotolewa mfano jana hapo unataka upatie mwanamke aliyesoma na hifadhi yuko vizuri alafu wewe mwenyewe huna kitu hiyo iwezekani utasimamia vipi hiyo nyumba na utasimamia vipi huyo mwanamke wakati wewe mwenyewe huna chochote na hii athari tunaiona kuna baadhi ya vijana wanapotaka kuoa wanaingia katika da'wa tu lakini lengo lake ni baada ya miaka miwili yaoa. Kwa hiyo atakuja darasani vizuri Atakaa safu ya mbele atakuwa msikilizaji mzuri kwa shekhe lakini haya ni maandalizi ya miaka miwili kuoa. Sasa kwa sababu nia yake ye ni apate mwanamke kwenye familia za Masalafi atapata kwa sababu hataonekana ni multizim mzuri. Lakini kumbe siye baada ya kuoa mtu anaanza kupungua darasani haonekani na shughuli zimekuwa nyingi na ajira zimeongezeka na wanaona mshahara pia wa serikali haumtoshi sasa inabidi akafungue na mgahawa anatoka nyumbani saa 12 anarudi nyumbani saa saba za usiku Huyo lengo lake lilikuwa 70 na kwa mwanaume kama huyu atutarajii kumpata mwanamke bora Sasa tunahitaji tupate wanawake wazuri wanawake bora ni lazima sisi wanaume tuwe ni wanaume bora wasimamizi wazuri katika familia zetu wasimamizi wazuri kwa wake zetu kile ambacho wake zetu wamekipata kutoka katika madarisi za wazazi wao sisi tukiendeleze na tukisimamia na tusiwe sababu ya kuwafanya kile walichokipata kiezidi kuharibika na kupotea kwenye maisha yao ya kila siku Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili usimamizi wa familia unahitaji umakini na taufiki ya Allah. Lazima umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akufanyie salaha kwenye ya wa familia yako. Usiwasahau familia yako katika dua zako. Wake na watoto wako. waombee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie wawe ni watu wema wanaokusaidia katika dini na imani muombe Allah lakini kuwa ni msimamizi mzuri katika kuyasimamia maisha yako jenga sifa ya usimamizi wenye upole usijenge sifa ya usimamizi wenye ukali na ujeuri maana yake ni kwamba katika kuamrisha mazuri kwa mkeo unahitajika upole na katika kukataza mabaya kwa mkeo pia panahitajika upole upole katika kila jambo na yeye moyukumbuka hadithi ya ummu na Aisha radhiallahu anha mtume عليه الصلاه والسلام al Inna Allaha rafikun. Hakika Allah tabaraka wa Taala ni mpole. Yuhibbu rifqa. Allah anapenda upole. Wa yu'ti 'ala ar ma la yu'ti 'ala al-'unfi. kwenye upole kile ambacho hakitoa kwenye ukali. Kwa upole unahitajika sana katika kumsimamia mkeo. Upole unahitajika kwenye kila jambo na Allah anapenda upole. Hatumaanishi kuwa mpole basi hata makosa kwa mkeo we pia huwezi kumkemea na ukasema huo pia ni upole. Hapana. Mkeo anatoka nje bila stara. Umemwambia leo, umemwambia kesho na mkeo anaendelea kutoka bila stara. Na wewe waendelee sana. Namwambia polepole. Nasema kwa upole, saa a, huo sio upole. Muamrishe kama amri inayotoka kwa mume, msimamizi ambaye anajitambua. Usiyuvumilie maasi kwenye familia kwa kisingizio cha upole. Kwa kuwa ni mwanaume msimamizi bora kwenye familia yako kwa mkeo katika mambo ya dini katika mambo ya maisha hawezi kuwa mwanamke mlezi aliyekuwa bora upole unahitajika sana hau upole katika jambo ile utalipamba na hauondolewi upole katika jambo ile litakuwa libaya litaharibika kwa jambo la pili na wausia wanaume kweni wapole kwenye familia zenu kweni wanaume wapole kwa wakizienu wanaume wa kisalafi ni wanaume wapole katika maisha yao wanajali familia zao wanajali majukumu yao na wanajua nafasi yao kuweni hivyo na mtaona mabadiliko makubwa yanapatikana kwenye ndoa zenu mtakapokuwa ni wanaume wapole na wazuri mzijali familia zenu kama ambavyo mnajijali ni nyinyi wenyewe wanaume wengi walilahi alhamdu unajijali vizuri dhahiria yao inapendeza dhahiria yao inaonyesha ni wanaume makini lakini umakini huo uonekane pia ndani kwenye familia yako na umakini huo pia uonekane kwa mkeo kwamba unajali familia yako unajali mkeo na unawajali watoto wako hili ni jambo la pili ambalo limependa kwa usio na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ametueleza miongoni mwa ishara zake wa min ayatihi ankhalaq lakum min anfusikum azwaja miongoni mwa ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala wema wa wake dimu wa wake utukufu wake na kustahiki kwake kuabudiwa kutuumbia sisi wanaume wanawake kwa Allah ametuumbia wanawake litasukunu ilaiha ili mpate utulifu kwa wanawake hao wajaala bainakum mawajja warahma na Allah kaweka baina yenu mapenzi na huruma kwa hiyo kwenye ndoa kuna mapenzi Matendo yaliyo katika ndoa huwa yanazidi kwa matendo mazuri na ukarimu na huduma na huwa yanapungua kwa maudhi na kero na lugha mbaya. Pasa yazidishie haya mapenzi kwa wewe kuwa na muashara mzuri kwa mkeo. Yazidishie mapenzi kuwa na mafungamano mazuri na mkeo. Ukizungumza na mkeo, mkeo ahisi kuwa unazungumza na mumewe. Maana zungumza naye ukiwa katika uso umekunjuka, usizungumzi na mkeo umekunja sura kama unagombana na mtu. Hapana. Zungumza na mkeo kwa upole utaona yale mambo ambayo ulikusudia kuyasema yanaeleweka na nasaha ulizokusudia kuzitoa zinafahamika na hapo utakua mtengeneza mkeo na mapenzi yataongezeka lakini pia kuna wakati mapenzi katika ndoa huyo yanapungua mwanamke unahisi kama vile unakaa naye tu basi huruma nayo itasimama pale kwa sababu Allah ameweka huruma katika ndoa uhurumia huyu mwanamke wanawake wengi wanajua waume zao wanapoingia kwenye hatua za kuoa mke wa pili na mke wa tatu wao hawana mapenzi tena hawapendwi na waume zao utasikia wanasema mimi siwazihunipendi bwana ndio maana umeamua kuoa mke wa pili Aa, kuna kweli kuna wanaume wanaoa wa mke wa pili kwa sababu wanaona mapenzi kwa mke mmoja yamepungua lile lipo lakini kuna wanaume ambao wanaoa mke wa pili, mapenzi hayajapungua yapo. Isipokuwa yale mapenzi yake ya sunna kwamba hapana mimi ninampenda sunna, siwezi kuwa bora kama nitakuwa na mke mmoja. Akaoa mke wa pili kwa kuimarisha sunna. Lakini mwingine pia anaweza kuwa anapenda watoto sana. Sasa huyu mke anao anazaa watoto kila baada ya miaka mitatu, miaka minne Na yeye anapenda kila mwaka apate mtoto. Akaoa kwa njia hiyo. Kwa huruma pia inahitajika kama itakuwa imetokea wewe mapenzi kwa mkeo yeye amepungua basi ishi naye kwa huruma muhurumie yule mtoto wa kike hasa katika hii nukta kwa wale ambao wanaoa mke wa pili na mke wa kwanza yupo Tambua kwamba huyu mke wa kwanza ambaye unamolea mke wa pili ana wakati mgumu hata kama atakua anacheka anakuambia mimi wangu nitakunyoshia kanzu nitakusindikiza ili anajikaza muhurumie. usiende ukakaa siku saba zote kawa pia humuone hata kumchungulia pia huwendi. hapana mtembelee mkeo kuwa naye karibu zungumza naye katika mazungumzo ya huruma mazungumzo ya upole mfariji Yupo kwenye kipindi kigumu sana mwanamke unapomuongezea mke wa pili anahisi kabisa kwamba wewe humpendi tena na kama mke hamna watoto basi ungemwacha yeye anahisi hivyo nahisi zake ziko tofauti na wewe kwa hiyo mimi ninawahusu wale mnaoowa mke wa pili kutoka mke wa kwanza waoneeni huruma wale waki zenu wa kwanza na hata wale mnao kwenye mke wa tatu waoneeni huruma hawa wanapata tabu sana Kueni wapole zaidi upole uliokuwa nao wakati uko peke yake basi uzidishie utakapokuwa tayari ameongezeka mwanzake Na uzidi zaidi atakapoongezeka mke wa tatu Na akiongezeka mke wa nne utakuwa mpole zaidi kuliko ulivyokuwa mara ya kwanza na ya pili na ya tatu kwa hiyo waoneeni huruma waki zenu na kwa kuonea huruma kutawapelekea wawe na mapenzi na nyinyi na nyinyi mtayafurahia maisha yenu ya ndoa tukiwa katika hili siku zote katika da'a wa tuselefia tunahimizana sana mambo ya dini yetu na kulazimiana na mafundisho ya dini yetu litakuwa ni jambo la aibu kwa wewe kijana wa kisalafi ikaonekana mke wako katika malalamiko wanalolomikia kwamba wewe ni mtu una lugha ngumu kwa mkeo litakuwa ni jambo la aibu sana kwa sababu kila siku wewe unasikiliza kauli za ahlul zinazohimiza kuwa na lugha nzuri na matamshi mazuri kwa watu halafu na wewe ukaja kuonekana kwenye familia yako mkeo ama watoto wako wanalalamikia ugumu wa lugha unazozungumza na familia yako hili ni jambo litakuwa baya sana halifai mwaikumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Ashja al Abdilqais kumwambia inna fika khiltaini يحبهم allah kwako wewe kuna mambo mawili tabia mbili nzuri sana anaspenda Allah subhanahu wa ta'ala alhilm anatu Upole umakini mtu mwenye nidhamu mtu mwenye kujitambua mwenye utaratibu katika kuisimamia mambo yako haya ni maneno mtume akamwambia sahaba wake ni mambo ambayo yuko nayo ay akamuuliza ana atakhallaq bihima ni kule mimi kujilazimisha kuwa na hizi tabia napenda kuwa nazo aminallahu jabalani alayhima au allah ameniumba hivi tumia akamwambia bali, bali Allah jabalaka alihina bali Allah huye mikuumba hivyo kwa kuna watu Allah amewaumba ni wapole na Allah amewaumba ni watu makini ni watu wasiokuwa na haraka kwenye maamuzi yao kabla hawajaendea mambo ili yatafakari vizuri wanaangalia vizuri na kuna watu wameumbwa na tabia za kukurupuka anakuja kushtuka kaisha haribu kila akifanya jambo kaharibu kila akisema maneno kayaharibu ni mtu wa kuropoka pia hajui anazungumza nini anazungumzana nani haya ni maumbile mtu anaweza kuwa umeungwa hivyo lakini midamu ya kila siku usikilize da'wa ya yakufundisha tabia nzuri ya kufundisha matendo mazuri ya kufundisha miamala mizuri basi nenda unabadilika kila siku kutoka hatua kwenda hatua nyingine vile unavyoonekana ni mtu Uko makini katika dhahiria yako basi uonekane hivyo kwamba wewe ni mtu makini pia katika miamala mizuri na familia yako. Unaishi vizuri na mkeo, unaishi vizuri na watoto wako, unaishi vizuri na ndugu zako, unaishi vizuri na jamaa zako wa karibu kama unaoishi vizuri na jamaa zako mskitini Sisi humu mskitini wengi tunaishi vizuri. Na wengi tunaukaribu mzuri. So, huu karibu tunaoona hapa msikitini watu wakitoka nje wamekumbatiana wamekaa hivi hembuka huonyeshe nyumbani ukiuliza baadhi ya watu we mara ya mwisho umkumbatia mkeo lini tofauti na pale mahala pa harusi lini ulimkumbatia mkeo ah utasukumbuki liko lini hata safari pia hamna kukumbatiana na mkeo jamani haiwezekani ukimuuliza mtu wewe lini wewe ulimbusu mkeo tofauti na ile mahala ya pale kwenye harusi lini sasa utasukumuki ilikuwa lini mbona huna haya maisha kwa nini huna haya maisha kwenye familia yako wewe na mambo haya ukiyafanya kwa mkeo ni madogo lakini ni makubwa sana kwenye nafsi yake yanabaki pale kwenye moyo wake kila siku wanayawaza kila siku wanatafakari lugha yako inahitajika kwa mkeo nzuri mwana mala wako wewe upole unahitajika kwa mkeo vizuri ubora wako uanze nyumbani kwako yani familia yako aanze kukuona wewe ni mtu bora kabla yetu sisi hapa msikitini kukuona kwamba wewe ni mtu bora kule nyumbani kwako wa kuone wewe ni mtu bora unajali familia yako pia kwenye malazi kwenye mavazi chakula chao vizuri haya atitupelekee sisi kuwa mababa bora kwenye familia zetu na tupelekea sisi kuoni watu tunazungumzwa vizuri na familia zetu. Ogopa wewe mkeo anakuzungumza kwa bibi yake au mama yake au kwa nani wake? mewangu mkali sana. Iyo sio sifa nzuri bwana. Yaani ukali umekaa nyumbani paka mpia mkeo kaenda kuuzungumza barabarani? Embadilisha hiyo sura. Uzungumzo kwa wewe ni mtu mpole. Kwamba wewe ni mtu mkarimu. Wewe ni mtu unapenda watu. Weo ni mtu unapenda kuhudumia familia yako. Weo ni mtu unajali familia yako. Tuishini hivyo. Na tuwe ni wanaume bora kwenye familia zetu. Ili Allah Subhanahu wa Ta'ala atusaidie kuzitengeneza familia zetu. Moyo wa mwanadamu umeumbwa unampenda na uzuri. Anza kufanya uzuri kwenye familia. Anza kufanya uzuri huo kwa mkeo ishini na wake zenu katika maisha mazuri. Nimezungumza sana Kiswahili. Nimezungumza sana kwa Kiswahili kwa sababu ninahitaji mnielewe. Tunapata kesi nyingi kutoka kwenu wanaume. Kesi nyingi. Wakati nakuja hapa niko safarini nampigiwa simu na mwanamke mmoja wa kisalafi. Anamshtakiye mume wake salafi. Mume amemshauri apangishe nyumba. Alafi yeye aende akapange kwenye nyumba nyingine. Ili akipangisha nyumba atapata kodi nyingi. Yeye atakwenda kupanga nyumba ya chumba kimoja na sebule atakaa na watoto wake. Ile pesa ya ziada afungue biashara. Anampeleka mke wapi hapa? Si barabarani. Anaenda kumharibu na kwenda kumtengeneza. Si hali ya kuogopa maisha hii imezidi sana kwa wanaume na kuwataka wake zao wawe wajasiri wajasiria mali. Wakiona kuwa ni sehemu ya ufahari kwamba yeye anafanya kazi na mkewe anafanya kazi. Hii ni akili chafu sana. Watu wanafanya jitihada ya kuwatua wake zao kwenye ujasiria mali wabakie nyumbani. Wao unafanya jitihada ya kumtoa mkeo nyumbani Mpele kwenye ujasiria mali. Tubadilikeni. Tuwe wanaume wazuri kwenye familia zetu ninalotaka kuliongeza ni jambo linalohusu familia jambo linalohusu familia Wakizetu na watoto wetu wanaume wengi akishampata mwanamke ambaye amesoma anajua kusoma Qur'ani anajua kusoma hadithi anajua sehemu yake ya tauhidhi basi anaalima kumuhimiza yule mwanamke tena kwenye dini. Hamsimamii tena kwenye dini yake. Na huyo ni mwanamke ni dhaifu. Wengi anaoka nao mazungumzo yao ni mazungumzo ya porojo. Kwa hiyo kama wewe utamsahau huyu mkeo kusimamia ile dini aliyokuwa nayo badala ya kuongezeka na kuimarika itapungua. Kwa usigulike kwamba mke wangu anajua kusoma Qurani, sasa sintoifuatilia tena Qurani yake. Mke wangu hadithi, sintu anajua kusoma hadithi, sintoifuatilia tena kwake. Anajua azkari, sintoifuatilia tena. Aah. kwa mkeo na usimamie. Upate baadhi ya wakati ukukaa na mkeo, mkazungumza kuhusu dini yetu. Mkazungumza kuhusu watoto wenu. Mkazungumza kuhusu familia yenu mkazungumza kuhusu kuimarisha dini yenu kwenye familia hili ni jambo zuri sana kupata muda wa kuwepo nyumbani wewe baba na ule muda wa kuwepo nyumbani usion ni muda wa kulala tu uwe ni muda pia ndani yake kutakuwa na mazungumzo ya kujenga familia yako wewe na mkeo sawa mmeshapata mtoto na sawa hamjapata mtoto pateni muda wa kuzungumza dini yenu na kuijadili dini yenu wewe na mkeo wewe na familia yako hili ni jambo muhimu sana kwetu hichi kipindi tunachoishi hivi vikoba vimehamia mitaani na wanawake wanafanya kampeni kubwa sana kuwashawishi wanawake wenzao kuingia katika upuuzi huo kwa kama wewe utakosa muda kabisa wa kukaa na familia kuna uwezekano mkubwa kuiharibu familia. Kwa tujitahidini sana kuzitengeneza familia zetu. Kazi zetu pia na biashara zetu na majukumu tuliyonayo nje ya nyumbani yasiwe ni sababu ya sisi kutokuonekana kwenye banyumba yetu. Lazima ipatikane siku kwenye wiki ipatikane siku katika baadhi ya siku za wiki siku katika baadhi ya siku za mwezi pata muda wa kukaa nyumbani na familia pata muda wa kukaa nyumbani na familia pata muda wa kuipa nasaha familia yako wa siku moja moja mke wako na watoto wako ukawasomea sehemu katika hadithi ukawasomea sehemu katika nasaha za wanachuoni Hili ni jambo linajenga ukaribu baina yako na watoto wako na mke wako. Tujitahidi sana kulisimamia hili katika familia zetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtuambia katika hadithi ya Abu Huraira Radhi Allahu anhu inna allaha la yandhuru ila suwarikum. Hakika Allah haangalii sura zenu wala ila amwalikum wala Allah haangalii malizenu hivi vitu ambavyo vinawashughulisha nyie kwa Allah havina nafasi Allah haangalii sura zenu wala Allah haangalii malizenu mmekusanya mali kiasi gani mmependeza kiasi gani walakin lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaangalia ndani ya nyuo zenu kwa hiyo moyo ni kiungo muhimu sana kwako angalia kwenye moyo wako unaweka nini lakini pia Allah anaangalia matendo unayoyafanya kama moyo wako wewe hauna ikhlas shughuli na ni ikhlasi sisi unapenda riaa jiweke mbali na riaa ule ukarimu unaokuwa unaufanya wewe kwa jamaa zako wanapokuitembelea na simbu ufanye kwa ikhlasi pia kwenye familia yako kwa mkeo na watoto wako lakini pia Allah anaangalia matendo yenu mnayoyafanya na matendo yakiwa ya kheri usidharau Midamu ni yaheri we yafanye awe makubwa wewe madogo jitume katika matendo mazuri jitume kuwa katika mtu mwenye lugha nzuri hivi ni vitu Allah Tabarak wa Taala anaviangalia kwenye maisha yako itakusaidia kumtengeneza mkeo kuitengeneza familia yako lakini pia vile vile kuutengeneza mustakbali wako wa baadaye na mueba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni watu wenye kuyasikia maneno yaliokuwa mazuri na kuweza kuyafanyia kazi tumesikia mengi ambayo maheshhi wamezungumzia kuanzia mwanzo wafikao vyetu hivi vya harusi tangu jana mpaka leo ni faida nyingi sana na mimi ninaziona hizi faida zimekuwa nyingi sana kwa wanaume na sisi wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa tuzibebeni. Safari ambazo tumesafiri, tumetoka huko majumbani mpaka tumifika hapa, basi zio ni safari zenye tija. Tukiondoka hapa turudi majumbani kwetu kuwa ni wanaume wapya sasa. Wake zetu wafurahike kwamba harusi ya hali imeibadilisha na sisi. Tunaenda kuishi na wake zetu maisha sio ya mtu na mke mwenzake. Mlisikia jana eh? Kama Usiende kuishite mkeo kama nani? Kama nani? Kama mke mwanzio. Simeambiwa jana hapa Mke kitua kijembe na watu waacha kwako. Tukirudi sisi majumbani tunakwenda kuwa ni wanaume bora, wanaume wazuri. Wanaume wenye akili. Wanaume wenye kujua wajibu wao. Kwa safari zetu ze ni safari zenye tija safa zenye matokeo mazuri hii itatusaidia sana tutakapokuwa tunabadilika hata wake zetu kuna harusi mahala fulani mume wangu anakwenda atakuja kaongeza lingine moja atakuja akabadilisha moja lingine itakuwa zuri zaidi atakuja akaongeza sehemu katika uzuri wake tue hivo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe na tusamehe katika yale ambayo tumeyokosea jalii kwa ni wanaume bora wenye thamani kwenye familia zetu na waangalizi wazuri هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم